Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa ala ala alihi wa sahbihi Bismillahirrahmanirrahim Saya diminta untuk mengurangkan tanggungjawab Kita sebagai orang Islam di musid pihak raya Ada buku saya memang saya tulis berlayar Mungkin ada yang bilang boleh baca sekali ya InsyaAllah lain-lain dari depan sedikit Baik. Okay. Uh, setelah so itu kita mungkin mendefinisikan keburu uh, memudih apakah kerudukan dalam pandangan Islam maka pun pandangan ulama uh, pilihan rakyat itu sendiri kita dapatkan di sana terdapat perbezaan ulama di dalam uh, menentukan sifat pilihan raya iaitu uh, hukum taklifi yang mana Bezalah Allah Allah di sana menyatakan ada yang mengatakan pihak raya itu adalah benda yang harus Walaupun ia tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW tetapi ia tidak perlu kepada pembantan Nabi Kerana ia berkaitan dengan dunia ha? Dalam kaitan usul, perkara-perkara yang tidak melibatkan ibadat ia berkaitan dengan duniawi Tidak terhadap kepada dalil Maka ada daripada Al-Quran Rasulullah yang mengharuskan Kerana memang dalam dunia dia adalah harus bersifat harus dalil diperlukan untuk mengharamkan aktiviti dunia maknanya kepada orang-orang dia apakah sistem perbaikan Boleh tak, Boleh tak. Tak. kalau kita sistem perbankan, apa dalilnya? tidak berharga kepada dalil sebab dalam Islam kaedah dalam puamalat adalah al-idm harus, kalau untuk kita berdaya dalil, kalau kita ingin mengharamkan Sewaktu kuasa dalam Islam sistem pengetahuan al-Sunnah wal-Jama'ah al-Ashuril Muamalah al-Jibn. Sebagai orang dia tidak daili. Nabi buat tak? Tidak perlu. kerana syariat telah menetapkan secara induksi, secara nampai istilah melihat kepada ayat al-Quran dan kepada hari-hari nabawiyah para sahabat melakukan bid'ah ah dalam dunia. Tidak berharga kepada dalil Yang diharamkan melakukan bid'ah Ialah di dalam pekalai ibadat Kalau ini melakukan ibadat yang baru Barulah berharga kepada kepada dalil Tetapi dalam duniawi Kita tidak berharga kepada dalil yang khusus Dalil yang khususkan tentang pilihan layar Tidak perlu Karena apa? Karena secara induksinya Para ulama bersepakat. Al-Sunnah wal-Jamaah Melainkan Ibn Hazab Dan seiring, seiring dengan dia Dengatakan adalah harus Melainkan gulungan-gulungan Salafi Salafi sama ada Dalam Wahhabi ataupun sebagainya Menganggap bidang raya itu adalah lebih doa Balalah Tapi sepuluh tak akhir Salafi dah masuk ke raya ah, ah, ah. Dah bertawabat lah Daripada pemikiran mereka Sebab Salafi ni cara kadang, kadang lambat 10 tahun Memikir Di awal ni diharam dulu Kita melihat sekarang banyak salafi Dah masuk ke layar, diperleh Dan tu bapa salafi Atas sikit tu bapa bapak salafi Di rumah mereka kata Pembangkang tu khawarij Macam-macam Sedangkan untuk menyatakan khawarij Ataupun buruh Kalau kita melihat kepada fi'islam ni Satu perkara yang Susah dalam kita nak nak letakkan definisi buah itu kepada pembangkang dan yang pertama buah, ia mesti ada kumpulan ataupun individu yang bersenjata yang mana yang mana mengangkat senjata untuk menggulingkan kerajaan dalam keadaan berisytihad dan ini tidak ada dalam pembangkang pembangkang ialah menasihati kalau kita buka sebarang, saya buka buah dalam kita mazah maliki Hasyah Dasubi Tadi boleh Syuhur Tabir Oleh Al-Imam Dasubi Al-Maliti Dia menyebutkan Sekiranya pemimpin itu malah, malah, Kumpulan itu Tidak ada atas sejarah Dan dia melihat Kemaksiatan pemimpin wajib Wajiban ke atas rakyat ini Menegur pemimpin Jadi pembangkang hanya Al-Wa'ud Dia menegur Dia bukan mengangkat sejarah untuk Menggantungkan kerajaan Ini di antara perbezaan Di antara pembangkang dan juga Buah-buah dia mengangkat senjata untuk membulihkan Membulihkan kerajaan Bahkan Imam Malik lebih cermat Di dalam menentukan buah Baginya kalau kerajaan ini Zalim Rakyat makin menentang seperti uh, Saiz Rujubaya Hussein bin Ali uh, Abdullah ibn Zulim Tidak dianggap sebagai Buah kerana karya itu sahib ini menunjukkan untuk kita menyatakan kumpulan tertentu itu buah, satu benda yang sukar tapi golongan salafi terlalu mudah untuk untuk uh, melabel sebuah kawal ataupun buah kerana itu satu istilah yang berhajat pada uh, kita kata pendalaman untuk kita melabelkan seseorang bahkan orang-orang bersepakat umat Islam mempunyai kuasa yang besar untuk memencat pemimpin yang berjaga dengan prinsip umat Islam Al-Imam Kutubi menyebutkan boleh bagi umat Islam memencat pemimpin yang menjalankan dasar yang berjaga dengan fikir umat Islam maknanya dalam konteks politik Islam kuasa politik ini dibelakangnya adalah rakyat adalah umat, bukan kerajaan bukan Pemimpin Kerajaan Ini yang ditulis oleh Dr. Muna Al-Fatli Suatu tokoh pemikiran Islam Yang tinggal di Amerika Dia membuat transformasi Tulisan tentang transformasi Politik negara Arab Perlu kuasa politik ini Dipindahkan kepada rakyat Kalau kita ingin menstabilkan politik sebuah negara Islam Karena apabila Politik ini dikuasai oleh Pemimpin, ia akan menjadi Tak tolong jadi biar rakyat yang menjadi kuasa Kita harang, Insya Allah, siapa-siapa yang menang Kepala rakyat yang datang Ia memindahkan kuasa kepada rakyat Dan rakyat perlahan memecat mereka 24 jam Maknanya bila ada majoriti Maknanya bukan sekaligus terpecat dari rakyat boleh pecat dengan kita Mengenai pandangan daripada rakyat Kerana dalam konsep kuasa Islam Rakyat lebih besar daripada rakyat Kerana Allah Subhanahu Wa Taala menampakkan kebenaran kepada majoriti dan majoriti selalunya tepat. Sebab itu sedikit saya ulama yang menentang gerakan revolusi Mesir, anda kita melihat majoriti rakyat bangkit untuk menentang kerajaan yang zalim, tetapi sebahagian salafit tetap mempertahankan kerajaan yang zalim dengan menyatakan wajib taat kepada pemimpin. Wahid, buli ba, bahruka, wahabilal ba, walaupun dibubul belakangkam dari di ami'ah tabib. Jadi hadis ini mempunyai dua pandangan Satu pandangan hadis itu ta'if walaupun ada dalam sahih muslim Kerana imam muslim tidak meletakkan ia dalam status hadis sahih Imam muslim meletakkan ia dalam status hadis Menterba'at dalam hadis yang ada pertikaian di hadis Dan khusus dalam sahih muslim Dan terdapat pertikaian di antara ulama pada sana Itu dari sudut satu pandangan Kadang dalam Sahih Muslim ada beberapa hadis yang tak dianggap sahih secara sebagian. Begitu dalam Sahih Bukhari hadis-hadis yang tidak ada sana ia menjadi perbezaan pendapat di kalangan ulama. Tapi hadis yang bersenat, Alhamdulillah, semuanya kita menerima sebagai sahih. Begitu dalam Sahih Muslim. Mana Sahih Muslim maksudnya majoriti Sahih Muslim adalah sahih. Cuma ada sedikit yang menjadi perbezaan di antara para orang ulama hadis. Tafsiran yang kedua hadis itu hanya berlaku di zaman sahabat ataupun tabi'in dan ia berlaku kepada individu sahaja. Sebab Nabi kata, kalau mereka mengenai harut bukan mengenai harut agam, ya? makna harut individu. Tapi kalau harut agam, ini kena sepak tajam, makna bukan aku sepak. Tapi takkan... Fik Islam ataupun agama kita ini betapa bodohnya membiarkan kerajaan ambil antara rakyat kita senyum tak ada dia beri bangsa bodoh seperti bodohnya membiarkan orang ambil antara itu jadi kita melihat golongan salaf ini golongan yang peter pital. peterletis yang mana mereka ini jumut terhadap satu nafs sedangkan nafs itu, naf itu ada makasik nafs itu ada maklamat sebab itu kita melihat dalam fiqh Al-Hadis kita, kita ambil daripada Al-Fatihah Dan kita melihat majoriti ulama' di dunia menyokong mana-mana ajal dan rakyat dalam bentuk demonstrasi ataupun usaha-usaha untuk memperbentukkan kerajaan Ini difatuhkan oleh Al-Azhar, oleh Syekhara Tawi, oleh ramai sekalian ulama' mereka, ulama'-ulama' yang mungkin sudah tua ataupun mereka ditipu oleh kerajaan sendiri Kerana sebenarnya ulama' yang salih, salih mereka baik mereka hanya mendapat maklumat daripada kerajaan ataupun polis. Tidak ada maklumat luar di sana. Seperti almarhum Syekh Dr. Muhammad Abu Dhia rahimahullah, beliau seorang yang baik tetapi malamnya orang yang Beritahu kepada dia dalam polis tetapi tidak ada maklumat yang kedua. Maklumatnya aja ada muhadarat ada ini berlaku kepada beliau menurut Allah Subhanahu taala mengampunkan, beliau Dan memasukkan beliau dalam menolak orang yang soal jadi memang soal sebab ulama ini hebat tetapi ulama tidak tidak masuk. jadi kita boleh melihat dalam fikir Islam sendiri pilihan raya ini bukan benda yang disebekati pesyariatannya apa maksudnya walaupun kita menyokong usaha pilihan yang bersih kalau tidak bersih rugi ini sahaja maknanya adalah orang menolak pilihan raya yang tidak kafir dia tidak kafir cuma beritahu kamu ini tidak relevan dan sebagainya sebab kita mesti tahu untuk label sesuatu kafir Mesti benda yang disepakati oleh Ihmat Yang disokong oleh Burhan dan Dukat Sunnah Tetapi kalau perkara yang hilang sebegini Misalnya sebagai jemaah tabir Kita punya beberapa pelayan Mereka lebih, lebih suka berdawah Mereka konsep dawah mereka Iaitu seperti berkata Seorang penawah memindahkan Ihmat kepada pemimpin Seperti yang berlaku di dalam Sejarah bagi uh, orang yang datar, di mana pimpin datar yang Kristian ini masuk Islam. Al-Masdar menggunakan perkataan lima biliaz. Konsep yang paling berjaya memindahkan iman kepada kerajaan. Jadi kita tidak perlu meruduk jawatan. Konsep yang dipegang oleh Jemaah Islam Araba Islamiah memindahkan jawatan kepada orang beriman. Konsep yang kita dalam belayar ya, ini konsep memindahkan. Jawatan kepada orang yang beriman. Konsep tabligh memindahkan iman kepada kerajaan. Lepas dan setiauridan si dorong yang bagus Yang lebih bagus kita berjasa. Kalau tabligh tak mau masuk kaya, tapi dia cuba mendekati pemimpin-pemimpin untuk memberi iman kepada mereka. Dan kita cuba apa kuasa bagi kepada orang yang beriman contohnya contoh. contoh. Tapi yang kita dibang, takut-takut orang yang dia boleh dapat kuasa Dia lupa diri juga, lupa yang tidak mustahil Sebab itu kita tak nak puasa Kerajaan, puasa negara dipindahkan kepada jahat Tidak boleh ha, Kalau misalnya katalah uh, PR menang Tidak boleh puasanya dipindahkan kepada PR Kemungkinan dia akan jadi seperti mana? Zaman dahulu juga Mesti manajer ini menjadi alat membinaskan kuasa kepada rakyat Kerana jarang rakyat ini bersabar Rakyat Allah bagi Bila majoriti bersuara selalunya Allah bersabar dengan majoriti Jadi Allah al-jama'ah Jama'ah ini bukan masuk pas atau PKR Jama'ah ini masuk dalam majoriti umat Yang di atas pagar, yang di bawah pagar Yang di atas pokok, yang di bawah pokok Kesemua yang di al-jama'ah Jadi Tugas gerakan Islam ataupun PKR ini dia memindahkan kuasa kerajaan kepada rakyat. Dan itulah masyarakat barat. Presiden kalau diukur oleh rakyat bakal letak jawatan. Begitu di Jepun dan sebagainya. Jadi perlu insya-Allah dalam membina politik yang matang perlu mana-mana gerakan Islam tidak melihat kuasa itu pada gerakan Islam. Kerana gerakan Islam sebenarnya daripada umat Islam yang lebih besar daripada umat gerakan Islam adalah umat Islam. Tapi menyokong kepada agama Islam ini ada satu keperluan. Kerana mereka lebih jelas, maka mereka. Tetapi kesalahan ataupun perubahan boleh dilakukan oleh mereka. Kalau mereka tidak berispir dengan apa yang yang ditakkan oleh Allah Subhanahu Wataala, misalnya di Syiah. Jadi setiap hasbullah di lubnan mereka adalah Syiah. Syiah yang tak asuh sahabat dan sebagainya. Tidak Islam, Syiah, belum masuk. Mara Syiah memudahkan perjalanan Islam Untuk mengambil puasa Ataupun hal-hal yang Tidak bertepatan dengan Kefahaman umat Islam seluruhnya Hal itu benar-benar yang Membolehkan hilang keperkenaan Karena Syiah di Malaysia ini kadang-kadang Mereka boleh memperli sahabat Mereka menjalankan aktiviti Aktiviti yang berjalan dengan kefahaman kita Sejak daripada lima raja setahun-tahun Jadi kemungkinan itu boleh berlaku kepada para mara tadi kerana parti ini dia bersifat makhluk Dia boleh bagus, dia boleh tidak Dia boleh tidak bagus Cuma kita menyokong ke Islam Apa yang dikatakan oleh Ulama-ulama uh, sebagai Satu wasilah untuk kita mendapatkan Matlamat yang mulia Tapi bukan kita menjadikan ke dekat Islam Sebagai agama yang tidak boleh menerima Perlutikan ataupun tidak menerima Perubahan, kalau kita Ta'asut kepada satu kumpulan Ia berbahaya kepada umat Islam Kita hanya boleh ta'asut kepada umat Islam Yang mempunyai kuasa yang lebih besar Daripada segala-galanya Jadi dari sudut pandangan ulama Tentang persyarakat dan bahaya Jadi dia perlu kita bahaskan begitu panjang Karena dalam kehidupan dunia ini Kebanyakan ada halal Malah umat Islam dalam perkara ini Mereka lakukan Banyak dalam bentuk-bentuk urusan dunia Mereka mencari jaya Quran dan sunnah Dan tidak method yang tidak betul kita tidak akan jumpa dari Quran, dan sunnah yang membolehkan bank Secara khusus tidak sebut bank dalam Islam Pilihan raya dalam Islam, sijil dalam Islam Kami kena ada sijil, semua orang tak nak kawal dengan sijil Dalam kita tak tak ada sijil, Jika kita kami kena ada sijil Mesti dapat penghormatan uh, daripada imam, uh, mukil, muria Banyak perkara kita kena jalankan ya, Itu sandarannya kepada dalil yang kita namakan maslah kerana maslah merupakan dalil di dalam syariat. Bila ada maslah menjadi keamanan, menjadi rumah parah, maka ia boleh dijadikan sebagai dalil yang harusnya. Tapi zaman dahulu, mereka menganggap ia adalah datang daripada barat. Tak semua datang daripada barat adalah haram. Karena kita berinteraksi dengan Islam dan orang-orang Islam. Rasulullah mengambil pendapat dunia daripada Parsi, daripada sahabat-sahabat, sahabat, pada dalam dunia ini dia bersifat berkembang, agama bersifat rigid. Jadi tidak sesuai agama yang bersifat rigid ini kita mengambil pandangan orang kafir Islam yang sesuai, tapi daripada wahyu, tapi dunia yang berkembang berkembang, insyaAllah sampai hari kiamat kita tidak uh, tidak berhajat kepada jari-jari yang tertentu. Justru Allah mengilukan waalaikumsalam mengambil alih jaminan Allah menjadikan semua. benda di dalam dunia ini halal berjalan itu prinsip cara pemikiran uh, al-Asy'ari -jama ah, dan jamaah uh, tadi pada Syah dan Duridi dan pada naqli hadis itu mazhab Malik Muhammad. Tapi okay, kita masuk pula ke soal tujuh demokrasi mengundi. Mengundi apa artinya memberi undi kepada calon yang dicalonkan untuk memoderai rakyat di parliament atau dulu. Maknanya mengundi ini mendatangkan pelbagai pemikiran. Adakah kita mengundi calon itu sebagai pemimpin kita ada wakil kita kalau kita menjadikan wakil a'iyah itu sebagai pemimpin maka dia pasti ikut perbincangan fik di dalam pembahasan pemilihan pemimpin maka disyaratkan Islam disyaratkan lelaki disyaratkan kepelbagaian yang banyak tapi kalau kita hanya menyatakan mengundi Tuhan dalam bentuk mewakili kita mewakilkan insan untuk menyuarakan uh, Suara rakyat di palibat Ataupun di dun Perbahasaan agak ringan Maknanya boleh mengundi orang Islam Boleh mengundi wanita Boleh mengundi benda-benda yang tidak Maksudnya yang Yang yang disepakati dalam perbahasan Al-Wakala nah, Makanya kita mengambil sikap Mengundi ini sebagai satu Suara kuat perwakilan Tidak mengapa Seorang individu Muslim mengundi cara yang bukan Islam Kenapa? Ia melibatkan kewakilan Kita nak warna cina beli tak peta Benda-benda yang melibatkan Dunia Tetapi kita kena sepakat Orang Islam tidak boleh jadi pemimpin utama sesebuah negara Islam Kerana yang terdebatkan dengan konsep Negara Islam mesti ketua-nya Orang Islam, negara bukan Islam Pasti ketua yang bukan Nekah Islam yang berlaku Pada Nabi Yusuf a'lislam Dia tidak menjadi cintur Dia hanya menjadi menteri kewangan Jadi prinsip logikal itu perlu Mana mungkin negara Islam Dikuasai oleh orang bukan Islam Ini satu benda yang berjalan dengan Akidah dan berjalan dengan tutupan Negara tersebut Ini perlu konsep dan bertanya. Oleh kan, Malaysia tidak lagi menjadi negara Islam. orang Islam Tidak tahu orang bukan Orang bukan Islam lain Tapi kalau ini negara Islam mana orang bukan Islam yang patut Jadi ketua negara Tidak boleh dibindahkan kepada Orang bukan Islam atau bangsa itu Melihat kepada majoriti Kalau majoriti ini Melayu, sesuai Melayu, ketua. Kalau majoriti Cina atau India Mereka yang layak jadi ketua Ini berbahasan yang mengikut zaman Cuma benda yang patut kita sepegati Ialah negara Islam Seperti Malaysia Indonesia Tidak boleh diketuai oleh orang Islam Karena dia bertepatan dengan sentimen umat Cuma untuk menjadi wakil rakyat hanya bersuara atau membantu rakyat, kalau mengikut definisi sebagai wakil lah, ia tidak menjadi masalah. Cuma yang aulanya kita memilih orang Islam itu itulah Sebab kita untuk Islam tetapi kalau bertembung bertembung di antara uh, orang Islam yang yang zalim ataupun uh, orang bukan Islam yang baik, maka terdapat dua pendapat ulama. Saya di sini tidak kempen saya ciptakan tentang akademik. Padahal akademi begitu akademik dan begitu. Mereka alamah menetapkan haram mengundi orang-orang Islam walaupun dia boleh ter termasuk dalam wala la tattakhidhu uh, al-kafirina awliya ammin do'il mu'minin. Jangan menjadikan orang, -orang kafir sebagai pemimpin. Kan? Dan ini bertepatan dengan apa yang diperjuangkan oleh Islam. Oleh ni masalahnya tak boleh terima. Dia boleh melakukan mazhab, Muali juga Dia mazhab dia, dia beri mazhab dan dia tidak menghormati mazhab orang Walaupun mazhab orang tu salah yang dia tentang kita dengan hormat ini bagi Dia pergi menerai Di antara konsep ini menerai menghormati para orang Walaupun orang tu sesat bagi dia, tapi kita hormat je Kerana orang sesat yang berfikir, lebih baik daripada orang buat yang tidak berfikir <laughs> Kita lebih suka orang sesat berfikir lebih daripada orang buat yang tidak berfikir Karena orang buat yang tidak berfikir ini kadang-kadang dia lebih sesat dan bahawa baik, bahawa banyak orang yang masuk adalah sesat itu yang berbaik dan bahawa banyak orang yang berpikir dia sesat, dia kembali kepada jalan jadi kita berikan maklumat saya berpikir jangan ditaktorkan insyaAllah pemerintahan yang baru selepas orang-orang yang menarjai berikan kakian bersuara tak kira lah, kritik saja kita boleh pulang jangan akan cekat, biarkan dia akan berkutubah Jumat, tidak ada teks, bida lah Apabila kita membacakan teks khutbah Jumaat, perlu hafiz ini dilatih supaya tidak membaca lebih kotbah. Tidak ada teks. hari Jumaat air aneh dia buat teks dia hafal. Ada tu kita tak tahu. Sudah bersemangat sedikit. Ini air, lighter, tidak khutbah Jumaat tidur. Lazim Inna Allah ya Allah bila amal asal, baik tak ada kurba, ada apa sahaja. Semua aktiviti tak ada lagi. Lebih lagi tidak ada kotbah. Tapi kotbah tu buat juga. Perlu dibangunkan nilai kotbah mana dia hari Jumaat itu kita mengumpulkan kes-kes yang berlaku sepanjang hari kita bincangkan pada hari Jumaat. Saya punya polisi foto saya letak syarat di majlis kalau tak bayar sumo foto saya tag saya sendiri. Bau kita define kalau baca teks awam, bagi saya tak orang payung boleh dah tahu ya. Begini Dan kita nak menghayati kita ada message kita. Jadi di antara bidah taklah perkara tapi bidah yang digunakan oleh kerajaan Salim menyatupadukan teks politik. Dianjak oleh ahli mabiusan ambil alih kerabat kami mencritik sistem menyatukan fakta. Di Bali, masa tak sama dikaca. Jika di macam masa tak sama sanggup diputar cerita, jelek. Tentu Ustaz di sini, tentu Syafiq. Ya, sangat sangat. Mesti orang di sini nak kritik. Parlimen sini juga. Dan di sana nak kritik. Dan insya Allah nanti dekat lah saya kerja yang baru ni boleh dikritik. Jangan takut. Dalam kritikan ini merupakan air yang mencari sependapat ke yang keras. Dalam dunia Islam ilmu yang paling tinggi definisi ilmu kritikan. Jadi kita insyaallah saya sebab saya melihat di Selangor kertas saya apabila sekarang diperkali PR macam karakter khutbah Islam hadari. Nah, Dan ini tidak bagus. Dia perjuangkan nampak tak ada ihtiram dah. Masak faham mazhab mak. Jangan banyakkan haram, biarkan orang berkata tukar melaporkan Islam Muhammad Kita tengok siapa yang lebih hebat Ini kalau kita mazak haram Haram ini tidak membiarkan orang berfikir. Tidak apa guna kita memperjuangkan ilmu nerai Kalau tidak boleh dicakap kita biarkan manusia bercakap, mencretik Ini ada adalah mengembalikan kuasa rakyat Tapi kalau akan yang tak pun Mereka tidak, tidak membiarkan orang bersuara sama dia konsep mungkin lah Tool dikurangkan, dihapuskan, Tapi suara tidak diberikan apa nilai kita sebagai manusia Manusia nilainya pada bercakap Sebab binatang tak ada bercakap Kalau kita diam ke murid kita Lebih kita jadi haiwan yang tinggal di hutan Tapi kuasa kita tidak kuasa bersuara Bukan setakat pemerintahan Masjid itu semua kita berikan kuasa untuk bercakap Bahawa hidup ni, Mati tu mati senyum Ini tak cakap tak boleh Kamu dia, kamu dia Makan, Tak ada, nampak apa Disebabkan kita tak bercakap orang lain paling malu dalam dunia Saya rasa labat perubahan di, di Malaysia adalah manusia, Di Malaysia tidak berlaku bercakap Di rumah tak berlaku bercakap Di sekolah pun diam Di universiti pun diam Jadi dia tak berlaku nak bercakap Orang yang bercakap ni orang, orang yang berfikir Sebab tu didefinisikan manusia ni hayawan mufakir Insan yang berfikir Malang insan yang bercakap Jadi insyaAllah dia adalah perjuangan yang besar Yang perlu dilakukan oleh kerajaan baru Membiarkan rakyat bersuara Isteri pun bila bersuara tak asal. Bersuara makan malu. Dia dia dia dia, dia bila orang bila bersuara di Malaysia dalam perbicaraan. Dia boleh tahu suami di makam. Kalau suaminya mengizinkan, orang oh, jadi kuasa bersuara. Tidak boleh suami menggunakan syurga untuk menjaring isteri. Syurga ni kan dijaring. Tadi digunakan oleh orang tertentu untuk menjaring orang. Jadi kamu tak tahu kan, saya? Kamu tahu syurga? Sudah di bulan bulan tu, saya pun takutlah kau lah sampai berati. Dan suami dia pakai alim hakau Jadi kita tengok <tid> <tid> Itu benda yang penting diperjuangkan Satu kali insya Allah Kita mengembalikan puasa bersuara Yang termasuk dalam Jumun Rai Ada satu buku Dan ada ditulis oleh Dr. Saabim Kursan jadi Nama dia Hukuh Kulisan Jumun Rai Dia antara perbebasan beragama Benda yang paling sering Hanya yang paling bincang oleh ulama yang harus diambil pada ulama Ialah hak kebebasan beragama Yang benar yang perlu dijawab Bagaimana ya, Betul kan agama Adakah seorang itu mempunyai hak Hatta yang orang islam dia itu adalah fisik Adakah hak dia oh, Ini satu benda yang boleh dibincangkan Masih lagi tak ada yang bincang Disebabkan tak ada bincang yang orang, -orang murah-murutan Sebab dia tidak ada sebuah perusahaan pun Perlu dibincangkan secara akademik Malah so Islam, dia tidak pasti pada agama dia. Ada dia, dia ada hak seperti Kristian dia ada hak masuk Islam. Dan orang Islam dia ada hak tukar agama dia. Ah ini pembicaraan yang perlu dibincangkan serius pada masa kanak-kanaklah. Saya nyatakan lontarkan soalan, ia termasuk di dalam perkara-perkara yang perlu dibincangkan serius oleh ulama-ulama. Kalau tidak dia akan berlaku secara di belakang. Bukan terbuntut arah. Tetapi apa apakah Islam murtad itu haram? Saya betul tetapi ada kegiatan dalam bahasa kegiatan yang mana kita sebagai kerajaan Islam tidak boleh membunuh orang muhtar Boleh kita berdialog, boleh kita lukum isu ta'zir, tapi tidak boleh membunuh Ada satu keputusan, tidak ada satu benda yang dibincangkan secara detail Isu kebebasan berpagamu Yang dulu pernah ditipulkan oleh uh, pada, uh, Muhammad Nur Raisa uh, Yang menyatakan tak apa, saya tak tahu apa yang deg tapi isu itu ditemukan. Sepatutnya isu ini ah. ah. mesti ditemukan oleh yang bertanya, tidak? Ya, Wib itu nak izah perlu dibincangkan oleh setiap orang. Dan ia merupakan isu dunia. Ini perlu dibincangkan oleh syarikat, orang ramai, lalu lalu Apa pandangan terhadap benda itu? Maka lebih cakap tentang ini, bincang kawan isu ini. Asyik cerita yang sahkan, tetapi kena lebih banyak berdasarkan pemasaan. Baik okay. so, seterusnya kita melihat Hukum memuji juga ada tiga pendapat Yang kita tengok Pertama Fargu'in Siapa yang Dapat dengan syarat Mara dia didaftarkan Kemudian sempat uh, Diluluskan Dia wajib pergi Fargu'in Daripada 8 pagi sampai 5 petang Mara dia wajib muasak Mara dia semayang zuhur Pukul 1 sampai ke 3 Mara mara jam dia akan pergi Tidak wajib ke 8 Tetapi daripada pukul 8 Sampai pukul 5 Itu waktu dia kalau dia sampai lima waktu, penulian tidak sah Kenapa waktu telah tamat? Seperti kita semayang semayang, waktu asam, tidak sah Jadi konsep penulian itu dikuas semayang Dia wajib tapi tidak ada Allah Ada di antara waktu yang wajib bila serahkan dia ada keadaan, dia ada pautan. Ada wajib yang ada keadaan dan ada keadaan seperti, seperti semayang lima waktu tetapi pilihan rakyat jadi berikan kepada 90 malam dia ada adaan, kan tapi tidaklah patuhan kalau tidak ada Allah, orang-orang nanti boleh lagi habis je tu kan? Tengok ada orang-orang yang tak mengundi patuhan-patuhan sampai bila nanti jadi tidak tidak perlu kepada tidak perlu kepada patuhan pendapat yang kedua farduh hifaya dia kata apa pendapat yang kedua adalah farduh hifaya cukup lah 70 katil keluar macam selalulah 70% juga mengundi Ah, yang lain kita tak bayar video, tapi sebenarnya faktu kipayah itu perlu formal masalah itu. Karena kan pesi menjadikan faktu orang walaupun kita tak bayar itu yang mengira umat Islam itu. Sebenarnya faktu kipayah dia bersifat firman Allah itu atau berkuatupat itu diformalkan kepada semua umat untuk bekerjasama menghasilkan sekumpulan yang mana mengenungi kehendak ulama. Kalau semua orang tidak berfikir macam mana akan menghasilkan Allah semua orang kena berfikir macam mana Yang menghasilkan doktor Bukan dia jadi doktor, berfikir untuk Bekerjasama menyumbang Dalam sektor Ataupun mana-mana industri Lepas tu dia panggil Fatuh kifayah khidabun Amun wahuri dan bil khusus Kita puan diberikan kepada semua Tapi diingatkan hanya orang tertentu Untuk melaksanakan Jadi apabila fatuh kifayah dia belikan Dalam bentuk tanggungjawab Bintadamun ia akan menjadi umat yang aktif Tapi kan kita sebut Ila ba'ala al-bahtu sa'ata bil-ba' Apa? Apabila sebuah yang ikmat Sebuah yang dia akan menjadi pasif Mungkin dulu tidak kenapa Tapi definisi yang dikritik Boleh guru saya, Dr. Tertah J. Malu Wali Dia menyebut ini satu benda yang pasif punya umat Islam setiasa melihat Allah yang ikmat dan tidak pernah berfikir Tapi kalau Satu kifai yang dihukur Seperti kita di tahu semua masalah pekerja sawah untuk menghasilkan sekumpulan itu lebih aula untuk kita bangkitkan tapi ada pandangan fiqh maksud Paul kalau kita tengok majoriti tidak perlu kita daripada di Allah sebab tadi Paul dia cakap ada bunyi kuasa undi dia ada rasanya kumpulan tu kurang daripada 10000 saya undi lawan kita ni ada 999 kan tak apa tapi kita katakan pilihan undi ini adalah kewajipan agama Anak. Perlu kita mengundi Sebab Apa? satu farguain Satu hak-hak mahalam Kalau kerajaan menghalang Kita mengundi, kita buat Perlu Kita boleh menentup hak di makam Itu maknanya Kata Dr. Afrikasar Al-Intihabat Ataupun At-Taswit Al Dia beri dalam bahasa Arab At-Taswit Daripada bagi undi. At-Taswit, daripada sawit pun adalah wajibun dan hak wajib ke atas setiap individu yang yang timbah kepada sebuah negara dan hak dia kalau kerajaan menghalang kita boleh tuntut nah, di mahkamah ada satu dia mempunyai dua wajah dua wajah wajah yang pertama dia bersifat wajib wajah yang kedua dia adalah hak kita walaupun kita nak main paling bodoh dalam mesyuarat kerana di sana ulama mempertikaikan kalau orang mana... bodoh boleh mulia sebab dia tidak faham, nanti mudi. Dia pergi mudi, orang bagi sepuluh orang dia mudi Jadi <gainya>, mudah dibeli Sebabnya ulama ikhwan Tidak bersetuju orang yang jahil dan muta muruh Mengundi, sebab dia mudah dibeli Orang bagi sepuluh orang mudi Tidak sepuluh orang, beliau berkata Semua orang mudi Sebab itu orang menggunakan tektik duit Sebab dia tahu di sana banyak orang muta muruh Maka ulama ikhwan Mesirin sebanyak mereka tidak bersetuju Orang muta muruh yang sebab dia senang Dia beri bagi pula pun okey lah, rumah kita ada ya pula Jadi, orang, orang yang menguntung waruh ini, punta sangat dijual dan dibuat Tetapi kita melihat beberapa pendapat yang yang lebih positif Yalah kita membenarkan kerja mengundi dan kerja wajib bertanya kepada orang yang bertanggung Saya dalam uh, gajah saya dalam mengundi, saya melihat Mengundi ini, ia bagi orang ada paket yang ada parti, memang ada uni parti, parti dia ya, kan? tak, tak logik, dia masuk amal dia uni pas dia masuk kepad, dia ada uni dia mesti, kadang-kadang, keluar lah ataupun jadi parti bebas macam Ibadah Hadi ataupun Fadil Harafi tapi cara bebas, cara miskin sebabnya, dia nak lepaskan ya. apa? kalau dia di luar gara, lah, seperti Tain dan Rukir lah tapi dalam Malaysia, buat apa yang, dia, bebas. dia, dia mebas dia akan penat hanya dia menjadi pencermin dalam perifun Jadi Jadi pelakon tak, tak ada fungsi saja. Dia tak, nak Nak masyarakat lah Duduk saja <tuh> Tapi dah macam mana Adik Dalam dunia Dia baik Manusia Gila famous. famous. Macam nenek Ini dia tengah Buat kotelam <tuh -hoselah> <tuh -hoselah> Kalau duduk Dia bangun saya Rungli dia ke ya. eh, sekarang Takkan Bagi ada dua rungli Dia tawar Dia tewa, jadi kita tengok ini satu perkataan yang, yang, yang, yang, yang. dia <todoh> Perlu <todoh> kita menjadikan undi ini adalah medan ijtihad Bukan ijtihad usufi Ijtihad maknanya orang yang di atas bajar wajib berusaha mengenal siapa-apa yang terbaik Kalau dia tidak berfikir pun yang berusaha Seperti mana kita berishtihad nak mencari kiblat Maka kita kena berusaha di mana kiblat Dan di antara ijtihad syar'i adalah ijtihad mencari kebenaran dan kita mesti mewajibkan orang yang di atas pagar berijtihad maklum dia bertanya kepada ulama, bertanya kepada cerdik pantai Karena yang banyak adalah kelayar dalam dunia harta pagar. Yang majoritinya. Kalau kita suruh ni pas, dia buat pas. Kalau sudah walaupun dia apa, mesti kita wajibkan dia berijtihad. Yang mana lebih dekat dengan kebenaran. Tak kata benar sekalipun tidak ada kafi yang sempurna padit terhadap kepada kesalahan kerana individu dan kadang uh, organisasi dan sebagainya kita ada yang lebih dekat asbabil haq ha, maka kita wajibkan kepada pemudi Berfikir, bertanya kerana ia merupakan masa daripada kita ha, jadi ini lebih dekat kepada memberikan dia kuasa berfikir power of mind that power of thinking jadi pendapat yang ketiga pula menyatakan haram ngulih sebab laa halatul bidah jadi siapa yang buat ngulih hukumnya bidah dalal ini pendapat yang ketiga Itu di Saudi pun nampak yang telah ya. Ada mencenggam Banyak kesis yang dilontok oleh golongan asalah fi bahawa parti ini memecah belah agama Islam. Sedo je dia. betul. Kalau nak Kala, bayangkan kita ada dan Pas, umat Islam bersatu di atas dengan hukum. Disebabkan ada PKP, ada Pas, ada ahli ni keluar semua pula biasa Ada ahli herbal biasa, Kemudian ikhlas, kemudian parti Riyadh, parti Awju, parti Takkabur, orang-orang buat semua ya. <tipun>, itu <tipun He, Dia tak dapat jasa dan berjasa Dan kita tengok di sini, bila keluar banyak begitu, berpecah dengan orang Islam kita, kita boleh bayangkan, zero, tingking, kita kosongkan seperti XB1 Kita bayangkan di Malaysia, tidak ada parti Oh, ini tidak ada apa tidak ada Oh, semua, kita bayangkan begitu semua yang atas umat Malaysia Satu Malaysia itu dalam layangan mereka begitu Jadi, ada tesis daripada Soal Allah Ilia al-Mubal pengharapan Pengharangan per Perumahan parti umat Islam Dan bagi inilah yang menyebabkan Umat Islam berpecah Ini pandangan kita ketemakan Tapi, pandangan saya yang ketiga adalah uh, Pendapat iaitu rakyat uh, wajib uh, Memundi apabila uh, Diseru untuk memundi Bagi mereka yang dikelayakan lah. Yang tidak ada Dia jadi kewajiban juga Ah, Sebenarnya, orang yang tidak mengunik pun ada kewajibannya Bukan tidur terus Akhir adalah perkara yang wajib dipantau oleh SPR Yang pertama, memastikan melakukan adil kepada sokongan politik Yang penting, oh. orang menampoknya SPR sempurna Tapi kalau si media tidak ada keadaan apa Media ini, kalau keadaan dimana-mana digunakan Melainkan media ke jirah, ke jirah terus nah, Dia begitu adil sekali Di Malaysia yang nampak S-bron, mudah ke jirah yang yang lain, yang lain tu tidak boleh. Tapi, kalau tujuh orang bawah semua ni memang bagus. atas yang dah jatuh bawah orang, dah susuk orang itu. Tapi tak boleh, tak boleh semua. Yang kedua, tidak berbenda pengundi, pengundi hancur pengundi. Ini satu kenal. Air membelok. Kalau berbenda cakap, kalau berbenda cakap, kena berlumba, berbenda cakap. Tidak membenarkan orang mengundi mereka pada waktu yang telah ditetapkan oleh kena strip Sebab dia wajib melayak Ini wajib SPR kewajipan bagi mereka yang terlepas mengundi Bagi mereka yang tidak dapat mengundi Kerana sebab-sebab tertentu dan mencapai umur 14 tahun Memang haiku Orang yang bijak Mereka juga tidak terlepas daripada kewajipan kewajiban yang berkaitan dengan mengundi Ini berdasarkan dari syarikat yang bertakwal kepada Allah sekalian terbang Malangnya kalau bapa ada Aliran tak betul, dia cuba letak bapa-bapa yang berani Ada orang kata, ambil IC bapa-bapa dan bergilah Supaya dia ambil pengundi, hari pengundi Ayah Nisha dah tahu dah dia cahadang dengan Ah Mah Jihad tahu Ah Mah nak bergila bapa-bapa dah mengundi, IC tak lah Jadi dia bagi bila orang pengundi, bapa-bapa dia akan bertemu ke orang yang kemarin Dia tak bergila bapa-bapa yang mengundi Tapi kita mengajak dia kepada, kepada tahwah Ibu juga begitu dalam hadis dan apa yang diperintahkan buat cara yang terbang Malah kita yang menerangkan sudah ada tanggungjawab Malah kita untuk menyokong mana dia tak kira-kira tak mendera Apa-apa yang boleh tuliskan di Facebook Banyak benda yang kita boleh gunakan dakwah Di kadang-kadang fikir Yang kita tunjukkan jadil Betapa uh, seseorang itu tidak kubur kewajibannya Satu yang mudah tidak kubur yang Sebab terdapat kekali yang besar jadi baca sahaja di benda yang mengundi. Kena umur 21 maka kita ada kewajipan yang baik Nanti kita berdawah untuk mengajar kepada kepada kan. Apabila satu utama tidak ada maka berpindah kepada gantinya. Bila tidak ada air berpindah kepada tayar. Apabila tidak ada air berpindah kepada tayar nasib kita ada kewajipan. Rumah-rumah kewajipan yang boleh dilakukan doa ini doa yang penting. kita berdoa supaya Allah menangkan Hati yang berbangsa kebenaran. Karena Allah bersama dengan kebenaran. Melakukan da'wah yang termampu untuk menerangkan Islam dan kebenaran Kemudian Memberi bantuan, keuangan cari terlebih Haa, ini baik Sekadang-kadang, walaupun 10 sen, tak Kalau saya tengok yang paling penting Belum ada rokok Kita kata halal, tapi rokok yang penting bagi Petugas-petugas Beli rokok ha? Saya nak lakukan kata-kata boleh, tapi Petugas kata lah, rokok Dia Tak ada lah, tak ada lah Di belakang tu Bonek tu, opot pula Dari sini <SILENCIO> dia <Desibis kita> tak isap, bukan <SILENCIO> <makasih> saya isap syarat Dari sini dia tak isap Nak ajar, oui, tak apa je kan Sayang, panggil opot pula, nak buat macam mana Walaupun dia tak isap opot Terpaksa beri kepada petugas ah, Jadi dia nampak, macam-macam dia tak isap opot Kalau dia opot, kalau dia isap, opo. Opo, kalau isap isap, <SILENCIO> baru -baru dia boleh lagi Dia so far lah ah, Dia dah berdua Tapi yang tidak ada dalam agenda, semua pergi tian-tian Tapi lagi kaya berdua saya ada seorang diri pun Mesti ada seorang diri Tak, tak, <tik> <tik> nah, tak bagi dia Macam mula antara ayah Tak boleh telah Dia tak jalan Dia, <tik> <tik> <tik> dia tak jalan eh, dalam, ya, kaya, tak Dia tak ramai Yang kaya Tak suarokok betul. Kalau siapa bisa duduk Kat kampung-kampung Begitulah Orokok adalah Asas pergerakan Dan, <tik> Dalam petugas-petugas bawah eh. Tapi orang yang <tik> Tapi orang dia, dia punya, punya keadaan Dia tak Kalau harap pun Tak berserah-serah Tiap orang ayah Dia tak jatuh Dukar bayar Dia harap dia <Gangat> <Susur> hukum mengundi palsu, adakah sah undiannya? Hukum mengundi palsu tidak sah ah, Tapi, ya dalam yang seperti SPR tu amat Setiap undi yang palsu dikeluarkan seperti sebuah sebayang tanpa buku Jadi, tidak ada nilai dalam undi Okey, Kainah kursus yang menyatakan Hukum mengundi adalah tidak sah kerana dia melanggar syarat Bukan syaratkan, syarat, syarat kerana disyaratkan mengundi itu mesti penduduk Malaysia Adakah yang diberikan IC Maka apabila Berjaga dengan syarat, letakkan Seperti yang tidak ada butuh, maka tidak sah sembahyang Bila tidak cukup syarat, maka tidak sah mengundi tersebut ini, kita memabdikasikan Ka'aja Usufik di atas sistem pilaria ya. adab ada memuni, saya letakkan sebelas Pertama, niat dana Allah Ta'ala Bagai yang menetap isyara'in dengan begitu, nak tunjuk cantik Ada lagi, dan lagi, bergaya tapi di kalau dipinang itu Dia mungkin keluar sikit Macam Dibolikan kepada anak-anak Dia pakai-pakaian cantik pada hari tertentu Untuk dimurat. Di, di mana Dia dipinang, bukan dipinang diimurat Itu apa-apa Macam kenui kabelah, yang lebih cantik daripada pengantin Mengapik-pengapik je Dengan harapan orang tengok Orang tetap pengantin je Ha ha jadi, ibu dia macam begitu sebab Inilah peluang untuk mencari suami nah, Jadi, ayah hey, hari hey. kami itu bersiap lihat loh Supaya nanti ada orang tengok Orang oh, tak ada pengantin, dia peletih dia orang lah <hantar> <hantar> Jadi, kita pergi tengok Siapa yang mengantin-ngantin Oh, deh, cantik Jadi, pula pengantin apa-apa Ini cara dia, jadi Jalan Islam tidak salah kita buat begitu Kerana mencari suami seperti kita menjadi bersih Kerana dengan suami kita memperoleh wang dia adalah semua sumber rezeki yang berkahwin Sebab tu dia orang istilah jahat yang berhias Dia nak cari suami untuk mendapatkan ruang Dan itu adalah cara rezeki jahat Malangnya kita mesti begitu jahat Sampai yang berkulit-kul pun pakai pakaian yang tak cantik Jadi orang-orang tak cantik Pakai pakaian yang cantik, yang elok Tapi kadang-kadang lebih pada matik Mak lebih pada anak dia ni Mak dah tua dah zaman Dah berlalu <laughs> <laughs> bari anak pula Serah mak dah berumur. Ya Allah orang buat cantik tau, orang buat cantik daripada adik-adik no? orang buat cantik tau dia kalau tua cantik, dia memang orang matahari kaitan lama dan tu cap baru dia tu, <laughs> <laughs> <laughs> dia tak boleh pilih kaitan first hand, sikit hand kalau orang beli pun harga 2,000, 3,000, tu pun boleh ronding cuma bunga dia pergi kan, 3,000 Ah, tapi dia nak dalam, kalau kita kencin, tapi baru, oh, kalau kita bahu, ah, tentu lebih. Jadi orang tua-tua pun nak sedap, tentu. Dia, dia, dia makeup, makeup match ke ataupun baby apa, baby brown, oh. lah. tetap dia secondnya. Dia tak, kalau benda tu sekejap pun dia tengok, dia punis sana punis sini ada lah. tak? Nampak macam yang nampak macam yang nampak macam yang nampak macam yang Kemudian mengelak daripada menguntuk, wah oh, yang penting. Saya banyak kita banyak tip kita yang terdekat di kawasan. Apa dia panggil apa senai, apa. Balai. Lalu mati lah. Dulu saya ni, saya pula datang ya, tahun 2000, 2002. dua kecik di Pernah. Masa tu kes Dato' Aslina. Dia ikutlah sebagai apa... Lesbian. Wah oh, ini bertugas. Sebelah pagi tu kutuk. Tapi saya pun kesehatan-kesehatan semangat Ketika kamu, saya tak nak apa nama dia Kalau tak ada masalah, kalau tak kamu ni lesbian, itu boleh bagi dia Saya buat pejabat Oh lah, kalau tak begitu Dia tak perlu, dia tak kacauan Tapi kita dah kutuk-kutuk, tak apa Kita tak boleh bersikir, tak jauh semangat Kalau tak boleh mengorak pejabat Dia tak boleh Dah, apa tu dia? Dia mengorak dia boleh tak, tak kembang kan Daripada dia kutuk, oh ya yeah. Hari tu tak ada. apa-apa Ajak mereka sedih perlu ada sesuatu politik yang agam, mana dalam kita bimbang tu ya? Kita itu lah berkorakin Allah, saya pun yang dari orang Allah, kita yang bagi minum. Saya rasa kalau cara yang berakwal, insyaallah mungkin lawan boleh tertikai dengan Allah juga. Membaca baca basmalah dalam melambaikan tanggungjawab kemudian berusaha memperkasakan kumpulan yang lebih Islam Okey itu dia antara apa nama dia pengawasan mengundi ta'dil kategori mengundi apa dia ada yang dikatakan wakalah ada yang wakalah maksud mewakilkan macam kita wakilkan pihak bank kesekian lawyer untuk bercakap kita di mahkamah itu dipanggil wakalah syahadah kita menjadi saksi di antara dua cara ini yang mana yang lebih baik maka kebaikan ulama dia kata mengundi wakala. adalah wakalah air mengundi adalah syahadah Mak kita bertanggungjawab memilih cara yang paling terbaik. Tapi sistem syahadas, ada pun tak mahu apa-apa. Kalau tak dipilih, yang paling kuat, secara letak di sini adalah ikhtiar. Dia adalah pemilihan seperti kita memilih calon suami atau isteri. Kita akan pilih faktor dan ciri daripada yang paling terbaik untuk agama kita. Masuk yang paling semayang, tak? yang paling terbaik menjadi agama kita Dalam pemilihan. Pemimpin, kalau kita melihat dalam konteks Sekarang dengan demokrasi Dan juga negara yang moden. Kita tidak berhajar kepada kepimpinan ulama' Itu kita jadi syi'af lah. Kita berhajar kepada kepimpinan yang Hafizul A'in Yang mana amanah Dan pakar dalam bidang Dan sebuah negara Sebab uh, sistem ulama' boleh Wujudkan sebuah syuruh, dia boleh jadi wujudkan Sebagai data syuruh yang memantau Tapi kajar ulama' bahasa Inggeris pun Tak boleh Kemudian dia tak tahu tentang perhubusan, macam mana suruh berkuangan, mereka tak berasik semua regaloh. Ia politiknya semua negara Sebab itu kita kesan apabila dalam perlawanan, Dia antara parti-parti masing-masing dapat berjuangkan masing -masing presiden masing-masing jadi. -masing. Jadi apa nama dia berlagak entah. Tidak perlu tentang itu. Biar, insyaallah dalam perlawan kita melihat siapa yang paling layak. Karena di Mesir, mursyid bukan pemimpin yang kuat. Dia, dia kosong Tapi dia lebih berdaya daripada presiden yang peremudian. Tak semestinya kita tidak perlu membina al-mursyid kita, paisir kita. Bermula kita, kita nak yang memafiz taklim, lakawi dan ani. Ini yang paling penting kerana ia melibatkan sistem sebuah negara. Jadi kita menganggap uh, Sesebuah negara ini perlu dikontrol oleh ulama. Tiga tiga seperti Abu Bakar, seperti orang, -orang. mereka yang ulama dalam bidang agama tapi banyak orang yang mahir tentang dunia. Jadi jangan nak cakap cuma kalau dia orang apa, tapi tak syarat. Untuk menjadi perdana mentah itu, mesti diletakkan syarat Allah dia mesti amanah, maka dia beragama Dia beramanah, kemudian dia tahu senok-benok sebuah pendaklian Mungkin dia tak pada celah Yang aktifnya dia bukan pada celah, tapi yang boleh mengawal dan mengatur sebuah sistem ekonomi Karena sebuah kejayaan itu selain daripada agama, kejayaan pada membangunkan ekonomi negara Islam Itu satu benda yang perlu, sebab itu Nabi Yusuf mengambil alih tentang Islam Sebab dia penting Jadi kalau kita ambil ulama Dia tidak tahu langsung Dia suhut pula itu Tampak punya Lagi tua <laughs> Jadi itu benda yang penting Jangan tak Mana-mana tak boleh Tapi itu bukan syarat Tak perlu kita nak Nak labelkan ulama Mesti jadi penerbangan menteri Tentang tak Yang penting orang yang layak hmm. Autoriti tidak ada lain Oh nampak dia orang sendiri Kita tak mahu Islam ini Hanya nampak ulama tu Islam dia nampak umat Ya, ada ulama dia, ada, ada profesional dia Begitu pun, kenapa Islam ni tidak Melukuni Islam ni tak seperti Kristian Kalau kita meletakkan syarat, mesti ulama-ulama ini orang apa perangkat Kita berluaskan konsep beda kepada orang lain. Karena ulama Alhamdulillah, kalau tak ulama pun Mesti ikut apa yang dikatakan oleh para ulama Itu yang lebih penting daripada kita Mesti kita asal, mesti kita, kita asal Tidak memiliki politik yang matang Yang saya sebutkan di sini Yalah, dalam tempat yang politik, muka seorang ke sebelah itu, muka seawal Kita nak, kita nak membanggikan iaitu pada masa yang akan datang Penentuan had kumah <tuh> Perdana Menteri Kalau kamu sampai 65 je dia Ya yang lama sangat kesihakannya orang muda-mula dah Dia nak menjadi lebih betul Jadi dia, dia tak perlu di barat dalam mempraktikkan pemimpin-pemimpin daripada orang muda Macam mana tu Ustaz muda dan jalan lewat airnya Short sikit kan Ni tuan-tuan tak larat Nampak pergi hospital Jadi Tak dia, tak kenal Yang ni Lala tak paul lah Pasal keadaan tu kenal tak Bila kita nak lakukan Umi yang sehat sikit Ini di mana Merepoh tadi <gay> <gay> Jadi semua malam sakit Jadi kenapa Umi yang tertentu Dia tak perlu pergi mana Dia boleh pergi konsultan Dia boleh jadi penasihat Sebagai negara Tetapi kalau dia pun urusan yang besar Kalau dia har harian masuk hospital Kita kena banyak kos hospital dia, dia. Betul tak? Aisyah tu kenal kan? ni bermain dalam pembinaan pola kematan Bukan mungkin sekarang 10-20 tahun akan datang Biarlah dua penggal Cukup uh, buat macam parat Barangnya kalau dua penggal tu tak boleh Ini sampai berpenggal-penggal Sampai orang kata kaki dia tak mahu turun dia Dia banyak kerajaan Umat Islam lama sangat Macam Tuan Mahathir 21 tahun Hosni umbarok 30 tahun Telah lama sangat Dia usahkan pemikiran Dia buat baru pun tuan Onto oh, ada di bawahku, tak apa, -apa? nak cume nak, ni nak lebih muda, bawah lima lima puluh, bawah sembilan sembilan puluh, bawah dia nak aja TV konsep, dia tu orang tengok Jalan kita bersama nak muda mesti TV konsep, konsep ropanila, konsep onto tapi dia beri lah. oh, aku pulak. Di hospital pulak. Jadi, perlu kepada yang Sebab tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu Sultan Al Ahmad Al-Fatih Ammar Abdul Aziz Semua ni adalah jenasi 40-an Cukup kita insya Allah pada masa akan datang Orang tuan-tuan pun tiba-tiba muda pula Sampai ketua dia pulang jawatan Sampai bila kita nak punya orang muda lah Kenapa sebabkan ni? Di satu masjid Lepas tu kena terdizek korang Sebab, sebab manusia dia se tua Sekarang-sekala <laughs> Lepas <laughs> jadi Allah, ada macam mana? Kursi tak sediakan majlis Saya tak benak pun kata Ya tapi nak ya, buat ni tak idea le <tuk> <tuk> lah Dia nak cerita orang Pek segal ke Dato' Asyid Hanya bincang-bincang Allah, Sebuah ni bincang mak, tu Pernah bincang umur Saya bawa lah Kala kursi majlis tuan-tuan tu -tuan, Bagi orang muda ni lelah. Dia tak tahu pun kata kursi tu tu Bawa macam mana Menteri penajaran Tapi harap curang tu tak mau Terima kasih kami kali akhir pergi tak boleh kita report. Jadi kita mesti pakai ke kewajipan kita. Syawal tu boleh mengundi lagi sampai mampu tak mampu pun tak Namun Allah Subhanahu Wataala memberi perubahan kepada kekurangan. Kenapa kita berjamaah? Ida syahdu aradul haya. Kalau yang sudah hibah yang kalau yang sudah hibah kodal. Psikirah yang lain yang perubahan dia mesti menuai seruan perubahan rakyat inginkan kehidupan baru, mesti dia menyambut seruan perubahan Jadi mudah-mudahan insyaAllah kalian akan membawa kepada perubahan yang bagus kepada Malaysia Sebab bagi kita bukan persaingan bahagian amal, ikatnya Persaingan kita adalah dunia bahagian Kita mesti mengajak insya Allah selepas permintaan bertukar kepada orang Kita nak cerim, kita nak satukan Asia Di atas Indonesia, satukan mata kewangan Banyak pun ajinan yang lebih besar daripada kita sibuk baca tak menerak kalau 50 tahun akan datang hanya dilantik macam bendera Menerjali kita mampu bersaing dengan mereka Tak mampu bersaing dengan China China telah mengatasi kita dengan Dengan kemajuannya Sampai bila kita hanya membicarakan isu Hanya dalam ceramah kecil-kecil Perlu insya Allah dimulirkan Malaysia Menjadi negara contoh umat Islam Insya Allah ditanggung mereka yang layak Allah SWT Kita buka soalan sekian Ada soalan Ada soalan Ya, saya nak tanya, ini seri petaling, ini sebab tablet saya ingat, ha? seri petaling ini uh, uh, Baru-baru ini ada unsur yang tak berhati-hati di dengan orang Orang-orang yang, orang yang, yang, yang kekemas saja lah, kan, okay. terjemput satu orang pemimpin yang termasyur dalam kereta konversi Dan jadi orang lain, orang yang tak berit lain, dia berasa tertuik lah, jangan Jadi apa komen Ustaz? Ya, tu hal oh, dia lah hmm. boleh panggil pemimpin. orang pilih Kita sebenarnya, kita bina perasaan orang kita takut Biar dia datang, tengok dia siapa Karena kita boleh melihat ke kecerdekan dan kebodohannya bila dia, dia bercakap Manusia kita boleh terkecerdekan dan kebodohannya bila dia bercakap Tapi dia tutup mulut dia, kita rasa dia cerik dia dia cakap kita langsung dia bodoh Jadi, dia bercakap Dia, dia, bodoh. Ah, dia, dia, bercakap. <laughs> dia panggil Kalau dia berhati-hati, bercakap lah saya tahu kamu ni bodoh atau bercut dia ah, Jadi, kalau kamu <laughs> tak bercakap Saya nak tahu, biar mereka bercakap Sehingga kita berdunyi Nampak? Yang ini pandangan saya lah Saya suka melihat orang yang bercakap Sebab kita boleh tahu nilai dia macam mana Kalau dia berdunyi Apa kita kata? Jadi biarkan soalan berbicara Sehingga kita nampak kesesatannya Atau kebaikannya <tuk> Ada soalan, muslimat ada, ada soalan Muslimat <tuk> bagus, di mana mata ada soalan <tuk> <tuk> Dibinam menjadi wanita yang taat Tapi tak bagus sampai gitulah. Mana wanita mesti berani Dia mesti ada daya saik Kita yang lelaki mesti ada kekuatan Dia bersama Maknanya dia berani bersuara, menyampaikan pendapat nah, Ini yang diajak dari Islam Di mana umat ditegur oleh seorang wanita Eh, mereka mesti ada keyakinan, ada semangat yang pilih Kalau wanita adalah masyarakat Dia sebahagian masyarakat dan melahirkan masyarakat Jadi mereka mempunyai pandangan yang harus berikan Pandangan yang bagus kadang-kadang lebih tinggi daripada lelaki Tapi disembunyikan dan disekat bakat mereka Dengan kata mereka adalah wanita, kerja pekerja di dapur Ini banyak suara-suara lelaki yang menutup kehebatan seorang wanita dia wanta perlu ditransformasikan pemikiran sehingga menjadi orang yang berfikir bukan sekadar membincang isu keluarga Saya paling paling tak puas di TV ataupun liberal semuanya motivasi sekitar keluarga ataupun membentuk individu. Sampai tak ada isu lain. Buku TV ni macam mana jadi soleh-soleh. Bukan isteri ni isteri soleh. Yang Jadi setakat itu Sedangkan bangunan barang mempunyai isu yang besar Ini barangnya isu-isu pembangunan Wanita dalam peribatan, ekonomi peribatan kualiti Baru dapat plastik Ini macam mana isu soleha Tip yang pertama cakap Tip yang kedua gauh Betul lah Tapi maknanya takkan 20-30 tahun hanya isu yang sama Perlu kita modenkan wanita dalam isu Habari tentang bangunan Sehingga mereka bekerjasama yang lain InsyaAllah. Saya <laughs> minat dengan Allah. Tak nak berhubungan? <todohan> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.